وقال ربكم ادعوني استجب لكم Falendruar qoftë Allahu subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë, i shprehim mirënjohjen ton, vetëm atij dedikojmë të gjitha adhurat dhe duat tona, dëshmojmë se nuk ka të adhuruar tjetër në zemrat tona veç Allahut azza wa jall, dhe lumsëm Allahun subhanahu wa ta'ala që të na ndihmojë që të përkryujem këta dhurim, ashtu si kur sa i do dhe kënaqet prej nesh. Dëshmojmë gjithashtu se Muhamedi s.a.w. është i dërguar i Allahu tazza o gjel, të cilën Allahu s.a.w. e dërgojë si udhërëfyës, si mësues, si edukator, për të gjithë njërzimin, dhe në ditë një gjukimit. E nusë Allah unë gjeleshanu të naruaj nga shërri i veteve tona dhe i punve tona të, të këqia, të cilat shpesh bëhen shkak për largimin ton nga Allahu Azzeh Xhel dhe për ftohjen e marrëdhënieve tona me Zotin ton Subhanuhu Teala. Padoshim që lutjet janë mënyra më e mirë për t'u afrouar me Allahun Azzeh Xhel, janë mënyra më e mirë për t'u pastruar nga gjunafet dhe elhamdullillah Allahu Subhanuhu Teala e ka mbushur jetën e besimtarit me momente të shumta lutjeje dhe na ka këshilluar nëpërmjet profetit e Tij Sallallahu Aleihu Wasallam që ne ti mbushim kohën tonë, gjendjet tona dhe në çdo moment të ditës dhe të natës, ne ti jemi duke përkujtuar Allahun Azza wa Xel. Dhe nëpërmjet këtij përkujtimi dhe nëpërmjet lutjeve që ne i drejtojmë atij, ne arim të arrim të mira të dunjas dhe të ahiretit dhe të shpotojmë nga të këqijat e dunjas dhe të ahiretit. Folm radhën e kaluar për disa dua dhe përmbledhse dhe gjithë përfshirëse të Profetit Sallallahu Alei dhe Sallam të cilat duhet që ne ti përsërisim vazhdimisht, në kohot më të përshtatshme për pranimin e duaz, por në gjdo kohë, në përgjithsi. Pasta e folëm për duan e shkuarjis në gjami, e hyrjes në gjami dhe daljes nga gjamia. Folëm gjithashtu dhe për duan e ezanit, ose duan pas ezanit. Dhe folëm për dobit e shumëta që ka në këto dua. Sot do të flasim rreth e, momenteve të lutjes që gjenden gjatë namazit. Pra namazin vëtë vete në fundë-fundit është dua, sepse es-salah do thot e dua. Nëmë të namazi është vetë lutje e gjitha. Por gjatë ti ka disa momente në të cilat lutje është me përqëndruar dhe me e këshiluar. Këto momente janë të shumë të gjatë namazit, në dërë të cilat në përmëndim është duaja e hapjes e namazit. Se dyti është el-istihadja, kërkimi indihme, s'kurë themi e rudu billahi me në shëtanë e rajimë është besmele, pra thënja e bismillahirrahmanirrahim të gjitha këto përmbajnë lutje në vetë vete gjithashtu është pjesa e fundit e fatihas kur ne lutëm edhe themi ihdina siratër më stëkim dherin në fund pra na u zonë rrugën e drejt dherin në fund të lutjes pastaj është fjala e amin edhe kjo është një lutje në vetë vete e cire ka nevoj përshpjegim dhe ka nevoj që ne të kuptojmë se ku sunojnë këto lutje që sa pë Pra në momentin kur jemi në ruku, kur përulëmi Allahu subhanahu wa taala, janë disa lloj përmendjesh, dhikrash, të cilat përmbajnë dua në vetvete dhe duhet që ne të meditojmë në atë çfarë themi. Edhe ngritja nga rukuja dhe duaja në secdë, është jo sigurisht secdha është momenti më pran Allahu subhanahu wa taala. Sigurisht e ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, më pran seç gjendet në secdë, nuk ka asnjë moment tjetër. Pra robi më pran Allahu subhanahu wa taala gjendet në momentet kur ai i bën secdë atij. Prandaj shtoni lutjet në këto momente. Gjithashtu është duaje e kunutit, pra duaja e kunutit që bëhet në namazin e vitrit, apo në raste tjërëzakonshme fatkejtsie. Edhe kjo dua është një lutje e mërkullushme që duhet të shpjegohet dhe duhet kuptohet dhe të meditohet në ta. Gjithashtu, më më thënë në seqës dhe se si kurze përmëndëm, mes dy seqës dheve në momentin e të shahudit, në salawatet ibrahimijet e cilët i themin namaz, dhe duat çbahen në momentin e tashuhudit dhe para se të japim selam. Edhe dhënia e selamit ka një kuptim i cili është lutje në vetvete. Të gjitha këto momente të namazit, të cilat përmbajnë lutje, përmbajnë dua, duhet që myslimani të jetë kujdesshëm, të kuptojë mirë, të meditojë në atë që thotë dhe vazhdimisht të jetë i vëmendshëm, shumë i vëmendshëm në atë që me cilën lut Allahu subhanahu wa taala. Në mënyrë që namazi i tij të jetë i plotë dhe tjetë ashtu si kur se e ka përshkruar Allahu Azze o gjelë kur thot për namazin ndalon nga punët e këqia, shfrenimet dhe kalimi kufive për që në namaz tjeti tilë të të ndalon nga punët e këqia, nga shfrenimet dhe nga kalimi kufive dhe Allahu Azze o gjelë kur thotë duhet me patite që ajtë kryhet me përkushtim dhe pjese përkushtimit, pjese do mosdoshme e përkushtimit gjatë namazit është përkërisht meditimi i këtyre duave lutjeve, çikryen gjatë ti namazi, mënyr që namazit. Mënyrë që namazi i jetë plot, po ashtu një namaz nuk mund të jetë pastrues nga gjunafet. Nuk mund të jetë dobiprurës për robën nëse ai nuk i plotson ose nuk i mediton këto uh, dua dhe kuptimin e këtyre duave. Thot profeti sallallahu alejhi vesellem, a keni parë dikë para shtëpisë së së cilit kalon një lum dhe ai lahet pesë herë në të, a do të mbetet pa pastërtirë në të? Sigurisht që jo, por ky namaz duhet të falet me përkushtim dhe të meditojmë në ato që themi. Le të fillojmë direkt pra pa humbur kohë me pikën e parë, duaja e hyrjes në namaz, duaja që quhet Duahul Istiftah, duaja e hapjes së namazit. Çfarë rëndësie ka kjo dua? Përse duhet të hapim e, namazin me një dua të tillë ose me ato dua që i ka përmendur profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Namazi është një marrëdhënie e ngushtë mes robit dhe Zotit të tij. Është një bisedim intim i ngushtë dhe i veçuar nga të gjithë. Pra ti bashkëson me Allahun subhanu te ala. I kërkon atij falje për gjunafet e tua. I lutesh atij për gjithçka që ke nevojë, për të mirave të kësaj dhunjaje dhe të ahiretit. Dhe lut Allahun subhanu te ala të të ruajë dhe të të çpëtojë nga fatkeqësitë e dhunjasë dhe të ahiretit. Për kjo është një lidhje shumë e ngushtë dhe një portë e hapur te Allahu subhanu te ala, nëpërmjet së cilës ne i parashtojmë Allahut azza u xhel dua dhe lutet tona. Dhe si e till, duhet që të ket një edukat në mënyrën e komunikimit me Allahun Azza wa Jell. Para para se të fillojmë që ne të para shtrojm lutjet tona, duhet që të hyjmë të kemi një edukat në komunikimin me Allahun Subhanu Teala. Prandaj kjo lutje këtu konsiston. Pra që të ket një edukat në marrëdhënien me Allahun Subhanu Teala, së pari dhe së dyti ne të sillim ndërmend madhështinë e Allahut Azza wa Jell. Të sillim ndërmend madhështinë e Zotit Subhanu Teala e aty me të cilin tashmë do të bisedojmë dhe do të bashkëbisedojmë ngushtë dhe për gjitha problemet tona. Pra, të ndijmë adhestin Allahu subhanahu wa taala, të heqim dorë nga preokupimet e kësaj dynjeje dhe të përqendrohemi edhe më shumë në namaz. Ne padashikojmë edhe kuptimi i hapjes, pra kuptimi i fjalëve të hapjes së namazit këtu konsiston, pra të ndijmë adhestin Allahu subhanahu wa taala, begatin e në shtrimin ndaj tij dhe lutjeve dreituar ndaj dhe tij. Një nga duac e hapjes, është ajoj që zakonisht jemi mësuar të hapim namazin, të gjithë besoj se e kanë mësuar, është fjala e profetit s.a.s. Subhanëk Allahum e Bihamdik, o të bara kësmuk, o të ala gjedduk, o la ilahe gajruk. Kjo është një dua që mësë shumë t'i përdoret nga njërëzit që falin namaz para se t'filojnë namazin. Por qëfar dhe thëtë këtë dua? Subhanëk Allahum e Bihamdik, Para fillimisht thua Allahu Akbar. Allahu është më i madhi. Dha thua sikur e ke hedhur botën pas krahëve. A thua sikur ke hequr dorë nga gjithçka, nga çdo shqetësim i kësaj dynjaje, për t'u veçuar me Allahun Azzeh Zel dhe për të qartë hallet dhe për t'u lutur dhe për gjëruar Allahun Subhanu Teala. Pastaj fillon dhe flet duke lëvëndruar Allahun Subhanu Teala duke thënë Subhanak Allahumma wa bihamdik. Tasbihu është të lavdëruarit Allahut Azzeh Zel dhe përshkrimi i ti tij me cilësitë më të larta, më të përkryera dhe të konsideruarit dhe të pohuarit e pastërtisë së Allahut subhanahu wa taala drejërsisë së tij nga çdo cilsi e ulët, e mangët dhe çdo mangësi apo përgjassje me krijesat. Për kujthemi subhanakallahumma. Zoti i pastër nga çdo emet, nga çdo mangësi, ti nuk je asnjë tëmet, nuk je i ngjashëm me askënd dhe askush nuk është i ngjashëm me ty. Pa ky është një madhërimi i Allahut azza wa jalla. Wa bihamdika. Pra i thur Allahut azza wa jalla Lavde. Ti tashmë po del paradikuit, i cili është mhashtor, nuk e përngjan askush dhe askush nuk i ngjashëm me të. Është absolut në të gjitha cilësitë dhe atributet e tij. Është i lavdëruar dhe i cilësuar me emra dhe cilësi më të bukura. Pra, i thur Allahu ta zezu xhel lavde. Dhe të lavdëruarit i Allahu subhanahu te ala pra hamdi, për hamdi, thurja hamdit, doj Allahu ta zezu xhel është përshkrimi i tij me emra dhe cilësi më të përkryera, me atributet më të shkëlqyera. E përzij kjo me dashuri dhe madrim. Pra duke shpreur dashurin, madhërimin për Allahus përnë të ala, ti e lëvdojnë atë me emrë dhe cilësit e ti, duke dëshmuar që a i është i pasër nga gjdo e metë, dhe nga gjdo mangësi, dhe nga gjdo përgjesim dhe prafrim me kërjesat e ti. Subhanik Allahum me vëbi hamdik, po të barëk e smuk. Et të barëk është, në më thënë, janë begatit e shumëta dhe madhështia e cilësive të Allahus përnë të ala dhe e vepreve ti t Pratë subhote barek esmuk dhe emri Allahu Teazajel është plot bereqet dhe plot begati. Nuk ka më të begatshëm se emri i Allahut Subhanu Teala. Madje emri i ti Tij është i begatshëm, ai është i begatshëm në të gjitha aspektet. Nëse e përmendim Allahun Subhanu Teala kur ham ushqim, shejtani mallkuar nuk merr pjesë në atë ushqim. Nëse nuk e përmendim Allahun Subhanu Teala, ai merr pjesë i, i mallkuari, pra merr pjesë në ushqim së bashku me ne. Nëse e përmendim Allahun Subhanu Teala në momentin kur uh, thjerim begatin, ajo është halal dhe lejushme që ta hahet. Dhe nëse ne nuk e përmendim Allahun ose Xhel, ajo është haram. Pra emri Allahu Teazza wa Xhel është i begatshëm dhe plot mirësi. Prandaj ne jemi të bindur dhe ja kujtojmë vetes një fakt të tillë duke thënë O Tebarakismuk. E pra ne po lutemi Allahun Subhanu Teala, i cili është i begatshëm dhe me emrin e tij plotsohen të gjitha mirësitë. Me emrin e tij ruhesh nga çdo e keqje dhe përfiton çdo të mirë. Prandaj dhe ne është të do mëzdosh me këtë bëmi hyri të tjilë, para se të fillojmë namazin. Këthim vë të barë kësmuk, vë të ala gjedduk, vë të ala gjedduk, dhe u lartë soft, madhështia joteh, u lartë soft, madhështia joteh, taala u lartë soft, kurse gjedduk është madhështia joteh. Pra ne e lartësojmë, e lafdërojmë Allahën së franën taala. Vë la ilahë gajruk, vë të ala gjedduk, vë la Sigurisht nuk i është të mungonte dëshmia e tauhidit. Pra ne nuk i lutemi vetë se Allah vetëm Allahus subhanahu wa taala. Vetëm Atij përgjorohemi, i përkushtohemi, ja dedikojmë adhurimet tona, sepse vetëm Ai është i adhuruari, vetëm Ai meriton adhurimet tona, vetëm Ai meriton dashurinë, madhërimin, shpresën dhe frikën tonë. Prandaj dhe ne vetëm tek Ai shpresojmë që të na plotësojë dhe të na na përmbush lutjet tona dhe shpresën tonë. Priti friksohemi që mos na ndëshkojë tërgabime tona dhe mangësi tona, vetëmate duha me gjithë shpisht dhe i përkushtohemi, nuk e tuar se pas ligjit të ti, nuk e zbatuar porosit e profetit të ti dhe të librit, që i ka shpalur dhe rne. Kështu pra, kjo është njëra nga lutjet e hapjes se namazit. Por duhet që mëslimani të mos ku fizohet vetë me këtë lutje, sepse nëse një lutje thuhet vazhdimisht, vazhdimisht atë her ajo mësohet për me ndër shumë mirë, dhe njëriu mësohet me t thjesht e lexon dhe e thot atë lutje porse nuk mediton atë. Në dhe nëse ne e ndryshojm lutjen e hapjes, dëngjher themi këtë lutje edhe një herë, themi lutjet që do t'i përmendim më pas, apo edhe lutjet e tjera që janë përmendur në librat e hadithit dhe të fikut, atëherë do të jemi më të përqendruar, do të jemi më të vëmendshëm në atë që themi. Prandaj është e nevojshme që muslimani të mësojë sa më shumë nga lutjet e hapjes së namazit, që namazi i tij të jetë sa më i freskët, sa më i rregullt. Sama i plot që në fillimet e tij. Ndër lutjet që thuhen gjat hapjes së namazit, është er dhe kjo lutje që vijon. O Zoti im, o i adhuruari im, vendosni distancë mes meje dhe gjunafeve të mia, siç ke vendosur distancë të madhe, largësi të madhe mes lindjes dhe perëndimit. Pra o Zot, o i adhuruari im, më pastroni mua nga gjunafet e mia, ashtu sikur se pastrohet rroba e bardhë nga papastërtitë. Zotim me pastro nga gjunafet e mija me uj, dëbor dhe bresher dhe akum. Pra kjo është një lutje e cila si kurse e vini re konsiston në kërkes në ndretuar Allah s.a. për fshirin e gjunafet. Me të gjitha adhurime tona që ja përkushtojme Allah s.a. dy gjera arjen. Ose pastro është nga gjunafet dhe kjo është gjendje e shumisë se njerëzë, sepse të gjithë bëjnë gabime dhe gabime dhe të tyra në të shumëta ose të ngrenë lart në gradat e Allahu subhanahu wa taala. Gjajë që ndoshta është shumë pak mes robërve të Allah Ate shirur, Allahu subhanahu wa taala, atë që ka mëshiruar Allahu Azza wa Jael mund të jetë prej tyre. Pra ne synojmë nëpërmjet adhurimeve tona që Allahu Azza wa Jael të na falë gjunafet tona, në fal mangësit tona që i kemi bërë gjatë kohës mes dy namazeve ose edhe më përpara. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka bën namazin që të falet 5 herë në ditë, sepse robi gabon shumë, gabon me të gjitha drejtimet, gabon me vështrimin e tij, me dëgjimin e tij, me folorit e tij me gjithçka, pra robi është gabimtar, do ai është i prirur që të bëj gabimet e tij harraç, dhe të harroj. Është i prirur që të jetë kalues i kuifëve dhe shkelës së tyre. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka vendosur namazin si përkujtues dhe si mundësi për të pastruar nga gjunafet. Sigurisë e përmendur në hadithin aty lumit që kalonte përpara portës së dikujt, i cili lahet pesë herë në të. Pra Në namaz i kërkohet falja e gjunafeve dhe është mëse e përshtatshme iqë në fillim të namazit ne t'ia ja nisi me këtë dua pra ta ja nisi me një dua të tillë duke thënë o Zot vendos një largësi mes mej dhe gjunafeve të mia sikurse është lindja e perëndimit gjunafet sillin fatqësi largojnë bereqetin begatin largojnë mirësitë të Allahut subhanahu wa taala dhe i ftohin marrdhënie të robit me Allahun azza wa jall sa më larg gjunafeve Aqm i çliruar do të jetë rob i, aqm i kënaqur dhe i qetë do të jetë në shpirtin e tij. Sa më pranë gjunafeve dhe i zhytur në to, aqm në brenga dhe stres dhe shqetësim do të jetë rob i, aqm i larg Allahu subhanahu wa taala. Prandaj i lutje e tillë është e domosdoshme që në fillim të namazit. Kjo është e domosdoshme edhe për një shkak tjetër. Gjunafet bëjnë shkak që namazi të mos pranohet. Sigurisë janë disa gjunafe të përcaktuara, ai që pi alkool, dhe dehet nuk pranohet namazi i tij për 40 ditë po kështu a i që shkon të këfalgjori dhe nuk e beson atë i që thot a i por se thje shkon dhe e digjon namazit i nuk pranohet për 20 dit dhe nësa i e beson atë i që thot a i atëhera i ka muhuar atë i që uzbrit Muhamedi të sarë Allah pra namazit nuk pranohet për disa shkachje nga këto që folën por ndër shkachjet e mos pranimit e namazit ose të sevavit të pakët përfituar në namazit janë gjunafe dhe shumëta rëndaj pra dhe ashtë t Para se të fillojmë namazin, ne t'ia përkushtojmë Allahut subhanahu wa taala adhurimin ton. Ta lutosim Allahun azza wa jael me një dua të tillë, që mes neve dhe gjunafeve tona të ketë një lartësi të madhe si mes lindjes në perëndimin, më në mënyrë që namazi ynë të jetë pranuar dhe lutjet tona në atë të jenë të pranueshme dhe të realizuara nga Allahu azza wa jael. Pra kjo hapje e namazit ka përmbledhur tre lutje. Së pari, o Zot, vëndos ose largo mes meje dhe gjunafeve të mia Pra që të mos një veproj ato, pra ka du kuptime. Se pari, nga gjunafe që unë si kanë vepruar, o zotë më largoh mua nga gjunafe si kur ke largoha lindi nga përëndimi, pra që unë mos bijin ato gjunafe. Nga gjunafe cilat i kanë frikë, u friksohem dhe u druhem. Gunafe cilat janë nga të gjitha aspektet dhe dretimet. Gunafe që mund të kryim e të gjitha gjymtyrët e njëriot. Dhe njëriu më së shumë të haron dhe joshet dhe bije pre e kurthëve të shëtanit m Pra i lutemi Allahun subhanahu wa ta'ala nëpërmjet së duhajes, sipas kuptimit të saj të parë, që Allahu Azza wa Xal kel të vendos një largësi shumë të madhe mes njerëzve të gjunafeve. Pra të largojë shkaqet e gjunafeve. Elhamdullahu, atë që Allahu subhanahu wa ta'ala e do, i largon shebabet e gjunafeve nga ai. Sigurisht se ka ndodhur me profetin sallallahu alaihi wasallam, në kohën kur ai ishte i ri dhe akoma nuk i është ardhur profecia, dëgjon dikun një dasëm që pombahet dhe një aheng, dëgjon të një orkestër e cila mulçistës e largu dhe nga kureshtja dëshironte që të shkonte dhe të merrte pjesë, por se Allahu subhanahu wa taala nuk e lehoi një të tillë, por se hodhi në gjumë te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ai nuk mundi të shkonte. Dhe ka ruitur Allahu azza wa jall profetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu Allahu azza wa jall i ruan besimtarët e sinqert që ata të mos bien preh e gjunafeve. Sikurse ndodhet me Yusufin alayhis salam, që Allahu subhanahu wa taala per ueti nga rreni në gjunafin e madh të zinas dhe Allahu vazhual xelfa kështune i shpëtojm bamirsit dhe të sinqertët. E pra, ka nevojë që Allahu subhanahu wa taala ti lutemi që ai të largoj mesnësh dhe gjunafeve tona. Ky është kuptimi i parë, kurse kuptimi i dytë që o Zot largo mesnësh dhe gjunafeve që kemi vepruar. Pra, largo mesnësh dhe gjurmëve të këqia që lënë gjunafet si mes linjës e perëndimit. Pra na shpëto o Zot i madh nga gjurëmët dhe pasojat e këqia të gjunafeve. Pa dëshim gjunafe të kanë pasoja të cilat lënë gjurëm në jetën njëriut, mardhënë edhe time Allahumë s'ponot t'alarë, mardhënë edhe time vetëve të vetën dhe me njerëze që e rëthojnë. Sukur se tonë disa salihin njerës të mirë dhe besimtar të mirë, unë në shikoj në gjurëmët dhe ndikimin e gjunafeve të mija në sielin e kafshës time, dhe në moralin e femive ose të familjes time. Pra këto ndikojnë, gjunafet ndikojnë marrdhënien që ne kemi e, para së si gjithash me Allahun subhanuhu te ala, pastaj me njerëzit e tjerë. Së dyti, kjo hapje përmban një dua tjetër, o Zot më pastro mua nga gjunafet. Ka dhënë profeti sallallahu alejhi sellem një shembull, pra ashtu sikur se pastrohet rroba e bardhë nga papastërtitë. Çe ka përmendur rrobën e bardhë. Në rrobën e bardhë papastërtia duket qoftë edhe pak. Pra ne lutim Allahun subhanuhu te ala të na pastrojë nga gjunafet plotësisht dhe tërësisht. Ashtu sikur se kërkohet që nga rroba e bardh të largohesh çdo lloj papastërtie sado jo. e vogël qoftë ajo. Elusim Allahun Azza wa Jall që ajiten e pastrojë nga gjunafet tërësisht, plotësisht, duke mos lënë asnjë gjurmë të këtyre gjunafeve në zemrat dhe shpirtrat tanë. Pra o Zot, na pastro nga vështet tona të këqija dhe nga gjunafet të cilat i kemi kryer, dhe mos lënë në shpirtrat ton asnjë gjurmë dhe asnjë prirje për t'u kthyer ato gjunafe. Pra a thua se ku lutemi për impendim të sinqertë? Për imponimin që të mos kthemi pas atyre gjunafeve dhe mos mbetet në zemrat tona asnjë lloj animi dhe synimi për t'u kthyer përsëri në ato. Mos mbetet në zemrat tona asnjë lloj shije dhe dëshire për t'u kthyer ato gjunafe ashtu sikurse në rrobën e bardhë nuk mbetet asnjë shenj pas pastrimit të mirë të saj. Këto duaja e tretë, pra o Zot, më laj mua, errësilni, më laj mua shpirtin tim në zemrën time nga gjunafet me çfarë? Me ujë, me dëborë dhe me akull. Pse ka përmendur Uin e ftohtë dëborën dhe akullin. Zakonisht ne u më mësuar të lajm rrobat ose diçka e lajm me ujë të ngrohtë duke menduar se lahet më mirë, dhe sigurisht që kështu është për sa i përket rrobave. Po nuk do të shumë gjunafet. Gjunafet janë të nxitura nga shejtani mallkuar që është krijuar nga zjarrri, sot i mamin Bilal Kain, Allahu mëshiroft. Dhe ky zjarr ka nevojë të shuhet, sikurse thotë dhe profeti sallallahu alei ve sellem, që shejtani mallkuar është krijuar nga zjarrri dhe ai shuhet duke marrë abdes. Sigurisht do të vij më pas emisione të tjera. Pra dobija e istiadhës e kërkimit të mbrojtjes tek Allahu subhanahu wa taala kur themi a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam ka juftuar që kjo nxehtësi dhe ky afshin nxeht që krijojnë gjunafet dhe shejtani mallkuar shuhet nëpërmjet ujit të ftohtë, nëpërmjet marrjes së abdesit. Pra edhe kjo dua ka këtë urtësi të veçantë që gjunafet është kërkuar që të lahen me ujë pastrohen me ujë të ftohtë të freskët, e cila freskon shpirtin, largon nxehtësinë dhe afshin e gjunafeve dhe të shëtanit të mallkuar dhe largon ndikimin atij të mallkuari nga jeta jonë dhe nga marrëdhënia tona me Allahun subhanahu wa taala. Pra kjo është një lutje e mirëqenëshme e hapjes së namazit, e cila jam i bindur që nëse ne meditojmë thellë në këtë që themi. Unë që flas fillimisht dhe ju që dëgjoni, besoj që namazi juaj do të jetë më i përkushtuar dhe vërtet do të përfitojmë shumë në namazin që i përkushtojmë Allahut Azza wa Xel. Një dua tjetër me të cilën ne hapim namazin dhe është këshilluar nga profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam, na shporduar nga ai, çfarë do thotë kjo dua? Edhe kjo, sikurse kuptohet nga përkthimi i saj, Allahu është më i madh me madhështinë e Tij. Çfarë thotë Allahu Akbar Kebira? Allahu Akbar. Allahu është më i madh se gjithçka. Allahu është më i madh se gjithçka, të gjitha krijesat e Tij, të gjithë janë të dobët, të vëjell, të pafuqishëm. Përfarë Allahu subhanahu wa taala është më i madhi, i plotë pushtetshmi, ai që s'ka nevojë për asgjë dhe të gjithë kanë nevojë për të. Pra Allahu ekber kebiran, me një madhështi të madhe. Walhamdulillah katiran dhe elhamdu, hamduse qulsa e tham është të lëvduaret e Allahut azza wa jall duke përmendur emra dhe cilësitë e tij, atributet e tij të mrekullueshme, e përzier ky lavdërim me dashurinë dhe madhërinë për Allahun subhanahu wa taala. Pra elhamdulilahi kaseeran. Pra ne i shprehim Allahu ta zeu xhel lavdet e shumta me dashuri dhe madhërim, me fryr respekt, dashuri dhe shpres, vetëm ndaj Allahu ta zeu xhel. Pra elhamdulilahi kaseeran. Dhe kjo është edukata e fillimit të bashkësisë së dimit me Allahu na zeu xhel dhe lutjes dretuar ndaj Allahu subhanahu ta ala. Duke thurur fillimisht lavde, sigurisht sa është edhe vet Fatihaja, sigurisht sa do të vijë më pas inshallah. Dhe i pastor është Allahu Subhanallahi sikurse e tham tasbihu është të dëshmuarit e pastërtisë së Allahut subhanahu te ala dhe të pohuarit të besuarit e pastërtisë së Allahut azza wa jalla nga çdo mangësi dhe përgjigjësim me krijesat. O subhanallahi bukratan wa asila. Pra në këto dy vakte bukratan wa asila, pra në mëngjes dhe në mbrëmje. Në mëngjes dhe në mbrëmje këto dy vakte janë veçuar për lavdërimin e Allahut subhanahu te ala, sikurse janë dhe rasti i lutjeve të mëngjesit dhe të mbrëmjes për dobin e madhe e, të përkujtimit e Allahus më të ala në këto dy vakte. Pra këto ishin disa nga e, lutjet e hapjes namazit, të cila si kurse evumre konsistojnë në madherimin e Allahus më të ala, në lafderimin e ti, në këkimin e faljes, dhe konsistojnë në përkryrien dhe përstosin e namazit ton për kushtuan dhe Allahus më të zhe o gjellë që në fillimet e ti. Arus Allahus më të ala të naudhëzoj, Në më të mirën, të në mësoj se si të adhuroj më të më mirë, të në ndihmoj në adhurimin më të mirë, të kushtuar ndajti, që ndrojnë në pjesë në dy të emisionit, për përfituar diçka më të e përreth të tëre duave. Helos Allah, unë falgjuna fe tona, e kullu më të smaun, e stagfurullahi l'Azimli, vëlepullu l'Isa, e l'mu'minin, fë stagfuruhu, innehu, unë gafur, vërahim. Wa kala <të> rabbukum u du'uni, estejib l'akum. Elhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله. Ebra, namazi është nga veprat më të shkërcëqyera dhe të mërqullushme me të cilat Allahu Azza wa Jall e ka obliguar të ymet. Namazi i këtij umeti është namazi më i kompletuar, më i përkryer dhe më i mbushur me dobi të shumta. Nuk ka namaz më të përkryer se namazi i Muhamedit Sallallahu Alaihi wa Sallam, me të cilin ai e obligoi umetin e tij. Këtë namaz Allahu Subhana Taala E ka bërë që të jetë për kujtim i vazhdueshëm për robën dhe rinovim i marrëdhënieve të ti me Allahun Azzeh u Jell. Pra marrëdhënieve të robit me Allahun Subhanu Teala. Për si i tillë duhet që të gjitha fjalët, veprat, meditimet, ndjenjat që duhet që ne të realizojmë gjat namazit të jenë të plota në maksimum. Secili nga besimtarët dhe besimtarët duhet të përpiqet Çdo namaz ta përkryej ta përsos për Allahun Azza wa Jell. Dhe në fillim të këtij namazi është duaja e hapjes, për të cilën e përmendëm tre mënyra të hapjes, ka dhe të tjera sigurisht, por kjo është pjesë e leximit individual të secilit dhe duhet të humbtojë çdo kush që të kërkojë, të cilat janë duat që përdoren para hapjes së namazit. Kështu pra këto ishin disa nga duat e hapjes së namazit, të cilat konsistojnë sigurisht e folëm në pjesën e parë të emisionit. Që sot oj në madhërimin në e Allahut subhanahu wa taala, në kthimin e vëmendjes së robit tek Allahu azza wa jall plotësisht, të kërkojmë që robi të impenjohet maksimalisht dhe të përqendrohet në namazin e tij, duke sjellë si ndërmend madhështinë e Zotit jeleshanu, lartësinë e tij, faktin që ai është i përkryer dhe absolut, në emra dhe cilësitë e tij, të të si sjellë ndërmend robi që Allahu subhanahu wa taala është i lavdëruar dhe ai meriton adhurimin. Pastaj konsiston në sille ndërmend të gjunafeve, që ti ke vepruar gjatë gjithë, gjithë kohës, në mënyrë që ti të reflektosh, të reflektosh për gjunafet e tua, duke kërkuar falin e Allahut subhanu teala. Kërkosh falin për gjunafet e tua sepse gjunafet bëjnë shkak që namazet mos pranohet dhe asnjë lutje jo ti të mos pranohet. E përkuqëndrojmë përpara Allahut subhanu teala dhe nisim namazin dhe lutjet tona pikërisht pa me kërkesë për të falur gjunafet. Ne sillim ndërmend që duhet t'imitë ruetu nga gjunafet. Duhet të përpiqemi të të ruhemi nga gjunafet në mënyrë që namazyn të pranohet dhe të jemi sa më pranë Allahut subhanuhu teala. Gjithashtu, kjo dua konsistonin në madhërimin e Allahut azza wa xal, në lartësimin e Tij dhe në pastrimin nga çdo gjurmë që lënë gjunafet. E pra vlezër, duhet që ne të përkushtohemi dhe të angazhohemi maksimalisht, që të meditojmë në këtë lutje të meditojmë thellë, me kujdes, me përkushtim, sepse vetëm në këtë mënyrë, namazën do tjetë i plot dhe i pranuar të kë Allah s.p.a. Dhe jo vetëm namazi, por se në zhdo pun që ne kryim dhe Allah s.p.a. duhet i sielim dërmënd këto momente. Pra, madhështine ati të cilit ja përkushtojmë një pun, të sielim dërmënd gjunafe tone dhe sësa nevoj kemi ne që Allah azze o gjelë të na i pranoj punët tona, pra këto loj meditimesh duhet që muslimani tiket para çdo pune që ia ja paraqit dhe ia ja përkushton Allahut Azza wa Jell. Është një pikë që duhet me fatjeshërta përmendim, në momentin kur ne hyjmë në namaz me vonesë, sepse kjo vërtet është e rëndësishme hapja e namazit dhe duaja e hapjes së namazit, por do të kemi parasysh që në momentin kur hyjmë në namaz, mbas e hymë me vonesë dhe imam i ka filluar që të këndojnë namazet që janë mezë, nuk lejohet që ne të bëjmë hapjen në këtë formë, por se thjesht hyjmë në namaz duke thënë Allahu Akbar dhe të dëgjojmë imamin kur lexon Kur'anin, sepse dëgjimi i Kur'anit është detyrë, dëgjimi i Fatihas është detyrë gjatë namazit. Sikurse ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, "Kur lexohet Kur'ani, dëgjojeni me vëmendje dhe heshtni, që ju të mëshiroheni." Pra Allahu subhanahu wa ta'ala na ka urdhëruar që kur lexohet Kur'ani, dhe thon dietarë që kjo është fjala e ndërimin brenda namazit, pra është më së shumti e urdhëruar që ne të jemi të vëmendshëm dhe të dëgjojmë atë që lexohet. Pra, po të mendojmë vëllezër dhe motra, se sa herë përsëritet kjo lutje gjatë ditës së natës, sikur marrim vetëm namazet farze. Momentin që ne hapim namazin, janë mbi 10 ose 20 herë që përdoren këto lutje. Po të përmendim edhe nafilet. Pra, veç farzeve dhe suneteve të përditshme, po të përmendim nafile po namazin e natës ose namazet që çdo musliman i kryen për Allahun subhanahu te ala, vullnetare, atëherë këto dua mund të përsëriten shumë dhe shumë herë. Pra, jo me 10 herë, por me 100 herë, në varësi të përkushtimit që ne kemi ndaj Allahut azza wa xal. Hepra, dua të tilla të shumta janë shkak për gjithë ato të mira që përmbajnë në vetvete dhe bën shkak që namazet tona të pranohen tek Allahu subhanahu te ala, dhe vallahi, sikur një namaz pranohet tek Allahu azza wa xal, Ne jemi të shpëtuar dhe gjithë dhunjaja, dhe mirësitë e Saj dhe ahireti me mirësitë e Tij janë pronë jona. Me lejnën e Allahut subhanu teala dhe bujarinë e Tij. Helusallahu nazawjal që të pranoj lutjet tona, të na mësoj se si të adhurojmë, të na jep forcë që të adhurojmë ashtu si duhet, na jep ditorinë e mjaftueshme dhe vullnetin e mjaftueshëm për të punuar me këtë ditori, që ne të adhurojmë Allahun subhanu teala ashtu sikur sa Ai është i kënaqur për ne. E quluma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وقال ربكم ادعوني استجب لكم